وإ غز د من اهته به و المؤمن نه مخوا دللو قطانه والله سمي علي <تصفيق> مخې يات مبارکه کې د صبر او د تقواې کرکو تاسو صبر اختختیار کوم پریژاریه او تقوا و اختیار کان نو و او مکر لا غیچل ول تاسله تکلیف او ضرر نشي در په ولې نو هري آیه مبارکه کې اوس د صبر مثال ذکر کیږي چې دنیا کې په مسلمان باندې امتحان راځي آزمائش او تکلیف وایي لکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ټول زندگی د امتحانات او د پریشان او د غمونو هغې کې مثال د غځ او حدې کرکي چې وګوره مسلمانانو مسلمانان اومان دی زمای شو امتحان راغلی نو کریب لی حثرات اسلام په دغه جهات کې زخمی شوي دیغاخ مبارک ما شو سرې زخمی شوی او په او ګبانې د تول گزارونه شوي دي او یا مګری سحاب به اکام شویدان بدله ععب سر الان همه ابنی جریخ فبری رحمتورله په تثیر کې په اصللا د غریب سره نقل کړي چې دا ایات وای غدهته من اک غ خندق باره کې نه خو جمهور مفسیین او جمهور محدین دا ووي چې اتې مبارهه د غځ وای اوحد امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب المغازی کې په باب غزوهه احد کې په استناد د آیات ذکر کې چې د آیات د احد غزا و jihad باره کې نازل شوه چې د مسلمانانو او سفیر په منځ کې دویم لوی جنگو لوی غزا د نه مخکې غذاه د بدر جات د بدر شویوو چې غې کې الله رببلعلمین کوفارو مشرکانو له شکس ورکی او یا سرداران او مشران د هغوی موردار شوي او او یا په ق ک را استستلی او غنیمتونه مسلمانانو له الله رکی وو نو داغ غسا او غذب د هغ قژونو ک پروتو د انتقام سوچ کولو نو بدرهم خال لهجرت باندې په 3 شوال د مشرکانو تین هزار مسلح لخر تیار شو او د مکه محرمین روتل په دې نیت ما نجلي مسلمانانو به خنديبه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اغا مرغری بختمه او اغا دل باخلی كم نقصان شکست او شکست چې د بدر کې ملاو شوې دلینه یوکا المخه چې دا لخر پتی نظر او خوانو باندې مشتملو د اړنګ پتی کې 280 او 30 سرسغری وی او زار سره پیند تینځل سندرغارې زنانم دېدې فارار روانې کړي وی شفا غزے کے بمون جشن مناو چې مسلمانان کل <سؤال> ختم کو نئی بمون لگانی وئی او د رئی ما ہو لو مجلس پہ انو کی زلس دمانی زنانی اندازان سر راروانی کڑی وئی دنبی قریب صلی الله علیہ وسلم تر عباس رضی اللہ عنہو اغذر زر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام راول غلو یو کثفت از رفتاره آسمان دخین ولو خپلم اغه مجبورید وجنه د کافر په د لخر کې راوتلې خپل روا ورو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خبر راول غلو چې مشرغان د مکینې راوتی دي او دمر مسلح لخر لري مزان ور لته یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچ دا خطر ورسید قات دراغه الانصار صحابه کرام ویل د حالات معلومول د پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابه کرام وی چې خبره کورشوی دا کچرته دشمن راغلی او د حمله اراده وی تاسو دشمن کتلې د مالوبه بیا پټ غونځي هواي اوګنه دښمن نی راغله ا څه خبر خور شوې نو بیا به خپل اعلان سره وای چې سنښتا دای نبي کریم صلی الله علیه وسلم راو چې دښمن راغله او دمر لوی تعدادات کې د پزور غلبا او طاقت کې ده رسول الله علیه الصلاه والسلام صحابه کرام را جمل او د هغه سره مشوره کوله مده بعد صحابه کرام مشوره دا وا مدینه منوره کې هم پاتې کیغو د فاری جنگ بدري کافر سره وو خدا د نوجوان سو... نوجوانان جوان نو جوانان صحابه کرام ار دین د بدر د جهاد نه پاتې شيو دا غی مشوره جوش او جذبه دا چې هم د مشرکان او د دشمن سره بار او جنگي بود مدینه نو روزو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره مشوره وکړه د جمیع روزو یکب سر الله سرم چې د سو خبرې واورې و چې مدیین کې پاتې کېږو د فی جن کوو او بعضې سح به ا کرام و چې نه دشمن موږ پس راغلی خو بده خبره دا بلی ده چې مونږ مدیین کې پاتې ککیږو سره مقابلې دی نوو د مناسقانو مشورم داوه چې نوو مدیین کې پاتې کږو مقص دی داوو ک مسلمانانو له فتح میلاوته که غنیمت کې ومونګم دی لوای چې تاسو مرګ لريو او کړه مسلمانانو له حق کس میلاو شنو مونګسیند کافر سره جنگي ګناه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشورین پس کور لوردن شو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها حجریله صحابه کرام په دې باندې خفشول چې مونږ د الله پیغمبر خفکه دا یو مشوره ورغوله شبل ورغوله غیبه مختلف غای نه طریقوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر نه روته جنگیتوبای په سرکنی وا دوز غری یشو جیوی ثوره وا صحابه کرام ورلمي چې قربار ستا سو خو حالا څنګه دې ساسو راي مشورمن او غشانتو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور لو فرمائل چنے دی مناسب یونبی دا چاغی اقبال اصل ہرا واه او بیادی واه کیلی او د داو د دشمن پمن کی دی اللہ فیصل نی تیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لختر مسلمانانو تیار کو او دا پینزلسم تاریخ د شوال لمیاشتي د یومې د موذن پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم سلم د مدینېن راووتو د کوفارو د له تقریبا په لسر د کرار رسیدلې مدینې منوره اله او د مسجد نبوی سره دری 3 کیلومتره کیو زيده او احد چې مشهور غردې دغه طرف لنبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو او د 1000 لختر چې او نو پردیږی د مسلمانانو سره صرف سل غریبی او د ټول لخر صرف دو اسینو نو یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم سره او دویم د ابو برده ابن نیار رضی الله عنه سره چې له مخه ل یو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم لخر په یو ځای کې ایثار په چي دغه لشيخین مقاموي دوسو غزه باندې مدينه منوره کې یو مسجد جوړ دی ورکو غیله مسجد الدرع وای مسجد الشيخين باندې میاجی دی د روټ په خوا کې ده لخر لنبی صلی الله علیه وسلم ترتیب بیانولو نو منافقان هم د لخر کې راوتې وو رئیس المنافقین عبد الله ابن وبی ابن سلول عینهم وقبان د غزینه د دریس او منافقان سره وا پس شو دغه شهران او نوجوانان خبرې م نه ای او زمونږ شهران نه منه ای زغلاوام مدینه کې پاتې کیږي او تاسو وايي جن مدینه بار روځو ولاد مسلمانانو لپاره نورم غمو پریشانی شو د ریسو کسان منافقان را واپس شول د صحابه کرام اوسو پاتې شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم د احد مقام لور رسیدو ترتیب د مسلمانانو په ترتیب جوړ کړي چې ښي طرف لا میمنۃ الاخضر چ ورلوې علی رضی الله عنه مقرر کو او فمایسر باندې زبیر رضی الله عنه مقرر کو او ذو هوت فلمن کی وړه ریدا وړک هر د غیله جبل الرومات وې او څنګه قوم مد کټ کړه د رسل غونځې ری فاطمه پنجوس کثار صحابه کرامی تابعین ول عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه پای امیر کو او ور له ایت اسفلان د کغورې چې دشمن زموږ نه غوخیم کاټکې نه دا مرجه باندې پرې دی ابو سفیان دا هغه لختې رورسي دي نو غوې د خپل لخت ترتیب بدی ترتیب باندې جوړ کو چې په یي طرف له خالد بن الولید رضی الله عنه کو چې دغه وخت کې د ایمان لري وړه او ګس طرف له عکرمه ابن ابي جهل چې رستم یا مسلمان شو رضی الله تعالی عنه نو درې سوه کسان د خالد رضی زی لاان هو سره او درې سوه د یکما رو الله عنو سره چې رستي ایمان روړی مبارهزه شو ورووش درې قسان د سوحاب به د طرف نه وتل او دری کسان د مشرکانو د طرف نه شخصی مقابله به د جنگ و چې د هغوی په منکې به خبره خمه نه وه یو طرف به وجلې نو نو عام جنگ به شروع شو کېدو. مسلمان و صحابه اکرام و علی رضی اللہ عنہ و حمز رضی اللہ عنہ دائی غدری کافر و جل او بیا عام جنگ شروشو ابتدا کیا اللہ رب العالمین مسلمان و لفتح و رکا او مشرکان کفار پتیخ سو عبداللہ عبد المسود رضی اللہ عنہ امال غیغ زنانکتی چمنڈی والی پردائی اختاری دے او خپل ساز او سامان مسلمانانو لپاره یخود پتی اخترو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم چې کوم کسان پنځوس تیر انداز په جبل الرومات کې نولیو هغه خپل امیر لوي چې بس جنگ ختم شو او د مرګرو سره بغنیمت راغون کوو خو بشولې مرشینا هغه ورلو چې نبی د اسلام وې د مرشبه نترې دی په هر حال د مرګرو په خپل منځ کې اختلاف راغلی اجتهادي اختلاف ثر صحابه به اف دغه مچین نه خالد رضی درزی لاان هو دغه موکله ټوله نو د دی غر پهله من کې یو خوړ دی چې څخه حکومت پهښکه نیر غونې ت جوړړې غې د اوواې قنا ووي نه دوواې قلات د طرف نه هغه حمله وکه د امې سره کسان صرف په مورچې پاتې باې ات دش کسان ددي مچین نه و. ن عبدالله بن جبر رضي الله عنه درېره مقابله کوله امیر سرده دوله شو کسانو له شهید شو او قوم دشمن چې سختېدل او امره واپس شو مسلمانان فمن سرایګیر شو نلوې امتهانه او ازمایش او مسلمانان راغې او یا صحابه کرام شهیدان شو او او یا صحابه کرام زخمیان شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام فنحسن فی سبن زخمی شو سر مبارک جنگی ټوکې په سر کړه وکاسې رو په د قانون ذمره گزارونه کړیو چې راغیغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کده نشې او ربا یې خدا تي رچی فمین د طرف له دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې وکافر په ګټو اشتومات شو او یو یوګه هرڅو وګد نبي صلی الله علیه وسلم دې توري گزارو او خو د جنگ لپاره په هغه وخت سره د ریخمو کپڑے استعمالې دي تورو به فائدہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر یو میاش پوری داغې نه په تکلیف حکم گزارې ته وګغبان او ورللو نو دې واقعي طرف له دې آیات مبارکه کې اشارته په دې ترتیب باندې غزاده اوحد شوي او چې دا دیم جهاد د مسلمانانو د کافر او فمن سکي او الله رب العالمین په دې کې مسلمانانو لدا سبق خي چې لشکرس اسباب دا ډیرواله او کمواله نه نه بلکنه الله او د اغه رسول صلی الله علیه وسلم سلم تا بيداريده یو حکم د نو کرم ف لاله وسلم نهلی من نهلی شوي چې مورچ به نه پرې د موج الله غ انداد او نصرت وابس لاړو او فحقکو شکس باې بدلله شوه ظاهرن مسلمانانو لپد کې حزیمت او شککس به او د کو مصحاببه کامونه چې دغه خطائایی نقول صحابة إكرام صلى الله دعوا ذكرت رضي الله عنهم ورضوا عنه اللّابد دي نخش عليه أو دي بدأ اللحن خش عليه وإذ غذوت من أهلك او كلت سعر واختي وتبت ودخبلك ورنين فأهلنا مراد فاتفاق لمفسدين سراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كوردين ساار وختي تهوي تخ د خپ کورنا تو المؤمنين تارول د مومله مقااعده لل القثال ونه د ناسې دپه د جنكوو تو المؤمنين خ د ممنله مقاعددة لل القثال مشي نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم ور لقب الذین قول کہ پدې مرتبه باندې بتا سوکې نهې پدې بتا سوکې نهې او الله اوريدن كه او پوها د سمع دو ماني وحقدر لذكرشوي يو پومانا د اوريدو سره د وين پمانا د قبلې دو سره الله د بندگان عملو قبلې سمع الله لمن حمدا دا چې د الله حمو ونولهقابلطې کله چې اراده خوړی وه خ کړی یو دو وډلو من خوم د تاسوونه انتفشله دا چېری کمزوری اختیار کې سی وکې دا د مسلمانانو دوړ وي دا انصار يو بنو حارث قبل وبل بنو سلم حديث دا سيهين في جابر رضي الله عنه وين هذه الآية فينا دا آيات دا, دا بارك نازل شوينه بني سلمة وبنو حارثا چي يو بنو سلم وبل بنو حارثا او جادر روزیلان هو یوما وما ان انها لم تنزل زدا خبر نو قوم چې غنيده آیات د نازل نه وي زکر آیات په ابتدا کې خدا ویشي د وډلو اراده لري او منافقان چې واپس کیندل نو فلیکم سستی وونت راغله او چې منافقان سره دی واپس کی خدا مؤمنان او والله ولیهما الاده دوی سو الاده ایمداریو ف آخر اياتله خپل <سؤال> دوستدي د سابتته جااب ز الوي وما أحب أنهها لم تنزل دا خبره زن نق خوم چې د آات د زمونبار ک نهازل والله يقول والله ليوهما زك د آيات فاخ ک اللهوي چې د زي دوستم روول ک اگر کد هغه کمزورزي کاررک خ د آات ف آخر ک داوي چېزي الطائفتاني کله چې لرلی دلرلی وځوړلو منکم د تاسونا منکم په اشاره دینه چې تاسو هغه کرام موسی سو مسلمانان رونو انت فشلا د شیدایکم زوري اختیار کی والله وليهما او الا ان د دې دیو الا د دیو والله وليهما الا همت ورتهونکو د دعا ورډللا وعلى الله فليتوفل المؤمنون أو فعلا ذي توكلك بروسدك مؤمنان أو اللا لذي ذا نصفار مؤمنان ولقد نصركم الله ببدر أو يقناً إمدادك لو تسرى الله فبدرك وأنتم أذلة او <عو> حال دا د چې وي تاسو لګو کم جوري د عاضلتتون معنا دقلو عادلو کوم اام بې کكثير وي ستاسو تعادات کومو یا ام علوسی پروحلمانېي انتم عاضتون في ونې غیر کوم د خلکو د دشمنانو پهسترګو کې تاسو ځلو کم زوری وي په د الله په نبانې من ووي راست اعداد کمو ولله در سره امداد کړه په بدر کې پدويم کال حجرت باندې jihad da بدر شګو چې دا د مسلمانانو او د کافرو په منځ کې ډمبلې غزا و او دی له يوم الفرقان وې هغه غرض چې کفر او د اسلام په منځ کې چې د دې رځنا الله رب العالمین د مسلمانانو د اسلام غونيات مزبوط کړه او دا عظیم شان معركه او جهاد طول رمضان د جومی پر باندې شوه او دویم کال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجرت مدینه منوره اله پدې کې مسلمانانو تعداد اهل علم د صحیح قول مطابق درې سو او سو له تو 304 صحابه کفار او مشرکان پدې کې 1000 مسلح لختره لمسلمانان سره صرف دوا شنو یو د میقداد بن الاسود رضی الله عنه سره او د د زبير بن العوام رضی الله عنه سره او صرف اتو ریوی د مسلمانان سره او شپ غور سره سره د قافلین نیو و فارو تی د جنگ او jihad د فارنه نتل خو بغیر سنیتی الله د د وړلی سره مخکی او کفار قد جم له فار روتی ز کا غی له په تولگی د چ نبی صلی الله و رسالۃ و سلام زموږ د قافلین یو د نو 1000 مسلح له کر اغی د مکیم مکرمین را روان فل او بدر مقام لر ور رسیدل چې دا تقریبا 170 کیلومتر کې د مدینه منوره سره چې اویا وحانو دا غیر سره کفار سره په دیک 1000 مسلح لخرو په زرګونو اوهانو ورسره زګسی پهغه مقباندې الالو لم د ذبح د پار امر وستی او وللا رب العالمین بغیر د سنتینا په بدر کې دی یو چې پاګی کې او سرداران د کفار او د قریش مردار شول او یا فقید کې را وستې او د مسلمانانو نسوار لس صحابه کرام شهیدان شول کشو پکې د مهاجرین نو او اتو پکې انصار